Іванко запитує маму, «Мамо, а це правда, що нас годує Бог?» «Так, синку». «А дітей приносить бузьок?» «Ну, звичайно». «А подарунки приносить Миколай і Дід Мороз?» «Так». «Ну тоді скажи, будь ласка, на що ми тата тримаємо?»